Адже спогади про тебе – це єдине приємне, що залишилось у моєму житті. Якщо це все-таки станеться, хочу, щоб ти знала. Я нічого не міг удіяти. Дякую за все, що ти для мене зробила і хотіла зробити. Хочу, щоб у тебе залишилося щось на згадку про мене. Будь щаслива. Завжди твій, Юрій. Новий день розпочався із сумних спогадів. Несподівано переді мною пропливла значна частина мого життя, яка передувала теперішнім подіям. Я не намагався нічого згадувати, вони прийшли самі. Все вийшло якось спонтанно. Я згадав приїзд сюди, потім початок свого життя тут, роботи. Згадав знайомство з Борисом, Григорієм, Семеном та іншими. Наші спільні справи, проведені разом полювання. Потім я згадав Жанну, і все пов'язане з нею, до найменших подробиць. Дивно, що ці спогади вимагали так мало часу. Все було ніби сконцентроване стиснуто на якісь фантастичній стрічці, що пропливала зараз переді мною. Потім я згадав Бурана і наші з ним довгі подорожі в дивовижну країну осінніх озер та зимового лісу, які обірвалися так передчасно та несподівано. Далі пригадався Уренгой, Давно минулі часи. Той самий Будзагін а також недавню подорож до Сибіру спливли в пам'яті Сашко, Геслинг, Мітяй, Серьога. І, звичайно ж, один з ймовірних винуватців моїх нещасті – Мішка Шаман, який пішов назавжди, забравши з собою стільки таємниць. Багато дав би я за можливість зустрітися і поговорити з ним – Ну і ще, звичайно, з Жанною. Тільки вони самі змогли б дозволити мені виключити свої напрямки з моєї карти. Та це було неможливо. Промайнули переді мною й інші образи Сергія, Різбяра лікіта та Діда з Надлісного, хлопців з Петрової бригади, Васюхи з напарником та Тимофія Губіна. Випадкових людей, посередньо причетних до моєї невеселої історії, тому і спогади про них не зайняли багато часу. Останньою згадкою була Світлана. Наша вчорашня зустріч. Пригадався зміст написаного мною листа. Гарний вийшов лист. Невже вона колись прочитає його як лист з того світу. Невже таке можливе? Я знову згадав її обличчя і пожалкував, що мені так і не вдалося на прощання подивитися ще раз в її очі з такими гарними, ледь помітними, зморшками втоми на нижніх повіках. Подивитися не крізь окуляри. Я довго лежав. Вчора вона так багато говорила до мене, а я Практично нічого не чув. Шкода. Зараз я не міг пригадати, бо десь щось з її висновків та припущень. Міг тільки сказати, напевно, що всі вони стосувалися тільки героїв моїх розвідувань. І що я пам'ятав точно, ні слова не було сказано про головного винуватця моїх нещасть. Про нього вона не вимовила ані слова. Його для неї наче не існувало. Я несподівано відчув роздратування. Вона, фахівець у таких справах, в крайньому разі більший, ніж я, не удостоїла його навіть словом. Я не чув її доводів учора, я вірив їй, але згодитися з цим не міг. Хай там що. Я не здатний був ігнорувати його. Що він таке? Мені так і не вдалося позбутися переконання, що якби я зумів розкрити його сутність, було б нескладно назавжди здихатися його самого. Я відчував нутром, що це так. Можливо, проводити це довготривале розслідування було б безглуздо? Я скочив з ліжка і схилився над розгорнутою на столі картою вже не один тиждень лежала вона тут, доповнюючись щодня всілякими новими кресленнями. І скільки їх ще з'явилося б на ній за один-два місяці? А за рік? Сотні, можливо, тисячі нових напрямків. І лише один із них був правильним. А може, за цей рік правильний напрямок взагалі ще не з'явився б? Але ж я... Не маю року. Мало того, я був упевнений, що в мене немає і місяця, а скоріше, навіть і тижня. А якщо цього правильного напрямку пошуків взагалі неможливо знайти? Якщо я геть забув те, що пов'язано з ним, у такому разі всі зусилля виявляться марними, всі до самого кінця. А пес ось тут. Нехай він нематеріальний, але реальний. Його можна дослідити, вивчити, видерти з нього таємницю. Зрештою, його все-таки можна вразити, знищити. На цьому світі немає і не може бути нічого такого, чого не можна знищити. Треба лише знати як. Звичайно, це важко. Та все ж реальніше, ніж шукати те, не знати що. Я вдягнувся, зварив кави. Відчувалося, як приливає жар до лиця, а мозок, наче в лихоманці, шукає можливі варіанти виходу. Моя агонія починалася з новою силою. До того ж, відмовлятися від останнього шансу було не в моїх правилах. І несподівано я відчув натхнення. Напевно, це останнє натхнення відчаю. Хай так. Але мені хотілося діяти і зробити йому хоч щось. Хоча б якусь шкоду, щоб його бридка, безока морда не глузувала з мене. Щоб він знав, не можна катувати мене до нестями. Я не хотів бути для нього придорожнім стовпом, на який він міг підіймати задню лапу, коли забажає мені буквально кипіла лють до цієї істоти. Точніше, до цього явища. Час до обіду минув за безперервним питтям кави у вишукуванні способів знищення мого переслідувача.